до Підхорунжого, а Підхорунжий Рарога-злітники за військовим фахом Гармаш очолив другу сотню штабу групи. Козаки поміж себе обрали двох членів суду. Решту відділів штабу групи я не обсаджував, казав Яків Гальчевський, бо не було ким і не було тепер потреби їх організовувати. Вся канцелярія була в сідлах відповідних старшин. Лист псевдонімів і чисел був зашифрований на цілий склад Бракувало нам доктора, тому хвилево заступив його буковинець Поручник Мотрух, який колись вчився на медичнім факультеті в Австрії Бойове хрещення кубанця погиби Був чудовий весняний ранок 5 травня 1922 року На небі жодної хмаринки Теплий вітерець продував краєм лісу, на полях у білих сорочках селяни та молодиці й дівчата в барвистих спідницях. У цей прекрасний день козаки-орла таборували коло Монастирка, що недалеко від Літенецького Майдану. Місцевість так називалася тому, що у лісі над Криницею, з якої било джерело, стояла невеличка церківця з кількома господарськими будинками, в одному з яких жили чинці москалі. Перекази твердили, що колись біля цієї криниці з'явився образ покрови Божої Матері. Чекали повернення груп, які супроводжували делегатів до їхніх повітів. Близько дев'яти годин ранку вартові доповіли, що злітина в повному бойовому ладу з передніми бічними стежами посувається кіннота. Це була бригада другої кінної дивізії Червоного козацтва. Ось і перші вершники. З'являються на горбі, спішуються та залягають, підсувають кулемети. Хочуть воювати пішо? Добре, хай буде так. Навколо отамана всі старшини – ковбасюк, коноплянко, кохан, погиба, бабієнко та грабик. Чекають розпоряджень. Козаків 60 шабель та 25 піших. Бій неминучий, всі розуміють це. Кожний готується по-своєму, хтось молиться – Хтось стиха підспівує майбутній мелодії бою, хтось зосереджено палить. Позиція у москалів ніби вигідніша. Вони на пагорбі, повстанці в долині. Але козаки заховані за деревами, а ворог на видноті. Червоні почали на осліп стріляти по лісу. Куль не шкодують, стріляють хоч і бездумно та жваво, видно хочуть підбадьорити себе. Кращі стрільці серед козаків віддали своїх коней коноводам, щоб ті завели їх у глиб лісу. Вибігши до першої лінії і кілька разів вистріливши, відходять, ховаючись за стовбури дерев. У бінокль можна було побачити перші втрати серед червоних. Залишаючи коноплянка з піхотою на позиції, Орел дав команду кінним збиратися. Настав час флангової атаки. Отаман звернувся до Петра Погиби. «Де бачите себе? Лишаєтесь коноплянком? Чи потурбуємо фланг?» Орлу заімпонувало, що погиба без вагань, вибрав шабельну атаку, а не пострілювання за стовбурів. Гусаком піднялися вгору. На хвилину стали навпроти правого крила ворога. Нарешті команда «Шаблі до рук!» Як стояли, так чвалом і кинулись на ворожий фланг. Атакували мовчки – Якусь хвилину більшовики не реагували. Зауважили лише, коли відстань зменшилась до 100-150 кроків. Очевидно, почули тупід копит. Червоноармійці почали розвертатися і стріляти. Залізкотів їхній кулемет. Але постріли були нецільними. Спинити вони не змогли, тим більше, коли козаки вже бачили розширені від жаху очі ворога. Найближчі не витримали – Нервово повставали й побігли купою у напрямку свого лівого крила За ними почали підніматися інші Ще кілька кінських скоків і коні вже грудьми збивають їх із ніг, а шаблі щедро нагороджують блискавки Дехто не боронився і покірний долі здіймав руки, інші відстрілювалися Онисько Грабарчук, Петро Погиба та Патлай оточили якогось величезного зросту і могутньої будови більшовика. Той боронився вміло, вистрелить і прикриється крісом від шабель, знову вистрелить і знову заслонить голову від ударів. Під Петром впав кінь. Інший козак, що під'їхав на допомогу, отримав кулю в долоню. Нарешті Патлаєві, надзвичайно сильному козакові, вдалося ударом шаблі розрубати більшовика.